ירמיהו, פרק ח' <עת> נאום אדוני, יוציאו את עצמות מלכי יהודה, עצמות שריו, ואת עצמות הכהנים, ואת עצמות הנביאים, ואת עצמות יושבי ירושלים מקבריהם. ושטחום לשמש ולירח, ולכל צבא השמיים, אשר אהבום, ואשר עבדום, ואשר הלכו אחריהם, ואשר דרשום. ואשר השתחוו להם, לא ייאספו ולא ייקברו, לדומן על פני האדמה יהיו. ונבחר מוות מחיים לכל השארית הנשארים מן המשפחה הרעה הזאת, בכל המקומות הנשארים, אשר הידחתים שם, נאום אדוני צבאות. ואמרת להם, כה אמר אדוני, היפלו ולא יקומו? אם ישוב ולא ישוב? מדוע שובבה העם הזה, ירושלים ממשובה ניצחת, החזיקו בתרמית, מענו לשוב? הקשבתי ואשמע, לא כן ידברו, אין איש ניחם על רעתו, לאמור, מה עשיתי? כולו שב במרוצתם, כסוס שוטף במלחמה. גם חסידה השמיים ידעה מועדיה.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 וישקנו מי ראש, כי חטאנו לה' קוה לשלום ואין טוב, לעת מרפא, והנה, ועתה. מדן נשמע נחרת סוסיו, מכל מצהלות אביריו רעשה כל הארץ, ויבואו ויאכלו ארץ ומלואה, עיר ויושבי בה. כי הנני משלח בכם נחשים צפעונים, אשר אין להם לחש. ונשכו אתכם, נאום אדוני, מבליגיתי עלי יגון, עלי ליבי דביי, הנה כל שבת בת עמי מארץ מרחקים. האדוני אין בציון? אם מלכה אין בה? מדוע הכעיסוני בפסיליהם, בהבלי נחר? עבר קציר, כלה קיץ, ואנחנו לא נושענו. על שבר בת עמי הושברתי, כדרתי, שמע החזיקתני. הצורי אין בגלעד, אם רופא אין שם, כי מדוע לא עלתה ארוחת בת עמי? מי ייתן ראשי מים, ועיני מקור דמעה, ואבקה יומם ולילה את חללי בת עמי?